21. fejezet Aznap délután kötetlen eszmecserére ült le a riádi angol és amerikai nagykövet, elsődlegesen azon célból, hogy a teázás és a süteményropoktatás ropogtatás sajátosan angol szokásának hódoljon. A brit nagykövetség pázsítján az amerikai nagykövetség munkatársaként szintén a meghívottak közt volt Chip Barber, valamint Steve Lang is, aki, ha valaki megtalálta volna kérdezni tőle, azt válaszolja, hogy a kulturális részlegen dolgozik. Föld alatti teendőit ezzel a kis pihenővel megszakítván ott volt Norman Schwarzkopf tábornok is. Nem telt bele sok idő, és az öt férfi egy csomóban találta magát a gyep egy barátságos szegletén. Kezükben teáscsészéjüket dajkálgatták. Megkönnyítette az életet, mikor mindenki megtudta, a többiek valójában mivel keresik a kenyerüket. A vendégek körében a beszélgetés kizárólagos témája a küszöbön álló háború volt, de ez az öt férfiú olyan információkkal is rendelkezett, amelyek másoknak nem álltak a rendelkezésükre. Szót ejtettek többek között annak a béketervnek a részleteiről, amelyet Tárik Aziz hozott Moszkvából, s amelyet aznap adott át Saddam Husseinnek, illetve a Mihály Gorbacsovval folytatott tárgyalásokról is. A téma sok szempontból kényes volt. Mindenkinek másokból. Schwarzkopf tábornok aznap már elhárított egy Washingtoni javaslatot, miszerint a tervezetnél esetleg korábban kellene elindítani a támadást. A szovjet béketer tűzszünet meghirdetésére hívott fel, majd ennek megtörténte után a rákövetkező napon az irakiak kuvaitból való kivonulását irányozta elő. Ezeket a részleteket Washington nem Bagdadtól, hanem Moszkvától tudta meg. A fehér ház azonnali reagálásából azt tűnt ki, hogy a térnek ugyan vannak érdemei, de bizonyos kulcskérdéseket nem érint. Nem történt benne említés arról, hogy Iraknak örökre le kell mondania a Kuwaitról, nem szerepelt benne az elképzelhetetlen mértékű pusztítás, amely Kuvaitot érte, az 500 égő olajkút, az öbölbe ömlő s vizét megmérkező milliónyi tonna nyersolaj, a 200 kivégzett Kuvaiti, valamint Kuvait város kifosztása sem. Colin Powell úgy tájékoztatott, mondta a tábornok, hogy a külügyminisztériumunk még szigorúbb feltételeket kíván szabni. Azt akarják, hogy feltétel nélküli megadást követeljünk. Na, ezt azért jó tudni mormogta az amerikai követ. Erre én azt mondtam nekik, folytatta a tábornok, hogy a kérdést először egy arabistának kellene megvizsgálnia. Igazán? Figyelt fel a brit nagykövet. És ezt miért gondolja olyan fontosnak? Mindkét nagykövet kiváló diplomata volt, és már évek óta a középkeleten szolgáltak. Ők maguk is arabisták voltak. Hát tudja, felelte a főparancsnok, arabokhoz nem lehet ilyen ultimátumot intézni. Előbb meghalnak, mint hogy teljesítsék. A csoport elcsendesedett. A nagykövetek a tábornok jámbor arcát hát hátha csak ironizál. A két hírszerző tiszt nem szólt egy szót sem, de mindketten ugyanazt gondolták. Hát pontosan erről van szó, kedves tábornokom. Az orosz házából jött. Kijelentés volt, nem kérdés. A kémelhárító ugyan civil ruhát viselt, de nyilvánvaló volt, hogy tiszt. Igen, bej. Az íratokat. Martin feltúrta a galabia zsebeit, és előadta a papírjait, meg azt az elkoszolódott és gyűrött levelet, amit még Kulikov állított ki a számára. A tiszt megvizsgálta az igazolványt, aztán felnézett, hogy összevesse a két arcot, majd átfutotta a levelet is. Az izraeli hamisítók jó munkát végeztek. A piszkos műanyag igazolványtok mögül Mahmud Al-Kuri együgyű borostás arca nézett vissza. Átkutatni! adta ki az utasítást a tiszt. A másik civíruhás megmotozta a testet a galabija alatt, aztán megrázta a fejét. Nincs nála fegyver. A zsebeket is. A zsebekből némi bankjegy meg apró pénz került elő dinárban, aztán egy zsebkés, különféle színű krétadarabok és egy műanyag tasak. Ez utóbbit odamutatta neki a tiszt. Ez micsoda? A hitetlen eldobta. A dohányomat tartom benne. Ebben egy szemennyi dohány sincs. Nincs bej, kifogytam belőle. Úgy terveztem, hogy majd beszek a piacon. És ne hívjon engem Bejnek, az elmúlt a törökökkel. Egyébként hová valósi? Martin leírta neki a kis falut, ott fenn szakon. Jól ismerik arrafelé a dinnyei miatt, tette még hozzá segítőkészen. Kit érdekelnek a maga kurva dinnyei? csattant fel a tiszt, akinek az volt az érzése, a katonái csak nehezen állják meg, hogy nem mosolyogjanak. Az utca túlsó végéhez egy nagy limuzin gördült, aztán vagy 200 méterre tőlük megállt. A fiatalabb tiszt enyhén oldalba bökte a fejje balóját, és intett a fejével, mire a felettese megfordult, oda nézett, és azt mondta Martinnak. Itt várjon. Elsietett a nagy autóhoz, ott lehajolt, és a hátsó ablakon át beszélt valakihez. Ki van ott magukkal? kérdezte a Máni. A kertész uram, aki egyben olyan mindenes féle is. Ott dolgozik. A rózsákat gondozza, a murvát gereb jeszgeti, meg bevásárol a szakácsnak. Eses? Nem uram, mondhatni, igen egyszerű ember vidéki paraszt valami északi dínjeföldről jött. Ramáni elgondolkozott. Ha ezt az együgyűt visszatartja, az oroszok nem értik majd, hova lett az emberük. Ez megriaszthatja őket. Azt remélte, hogy ha az oroszok béketerve meghiúsul, megkapja majd az engedélyt, hogy átkutassa ezt a helyet. Ugyanakkor, ha hagyja, hogy ez az ember elvégezze a feladatait, visszatérte után felármáshatja munkadóit. Ramáni tapasztalatai szerint az iraki szegények egy nyelvet értettek meg, de azt jól. Elővette a pénztárcáját, és előhalászott egy száz dinárost. Adja ezt oda. Mondja meg neki, hogy vásároljon csak be, és utána térjen vissza a házba. De akkor aztán tartsa nyitva a szemét, és figyeljen, nem lát -e valakit egy nagy ezüstös esernyővel. Ha nem szól senkinek rólunk, és holnap jelenti nekünk, hogy mit látott, becsülettel megjutalmazzuk. Ha viszont szól az oroszoknak, át fogom őt adni az amámnak. Igenis, tábornok úr. A tiszt átvette a pénzt, visszament és elmagyarázta a kertésznek, mit kell tennie. A paraszt ember zavarba jött. Egy esernyőt, Sajjid. Egy nagy, ezüstes esernyőt, de az is lehet, hogy fekete. Az ég felé néz. Látott már ilyet valaha? Nem, Sajjid mondta a férfi szomorúan. Ha esik az eső, ezek mindannyian beszaladnak a házba. A magasságos allakra, morogta a tiszt. Ez nem eső ellen van maga tulok, hanem üzeneteket lehet vele küldeni. Egy esernyő, amelyik üzeneteket küld ismételte meg Mélán a kertész. Jó, majd megpróbálok keresni egyet, Szadzsid. Menjen a dolgára, nyögte a tiszt kétségbe esetten. És egy szót se senkinek arról, amit itt látott. Martin végigkerekezett az utcán, és elhaladt a limuzin mellett. Ahogy közeledett, ramáni hátrahajtotta a fejét az ülésen. Semmi szükség rá, hogy ez a parasztember meglássa az iraki köztársaság kémelhárításának a fejét. Martin hétkor találta meg a krétajelet, kilenckor pedig kivette az üzenetet. Egy kávéház ablakánál olvasta el, nem fénynél, mert az már nem volt sehol, hanem egy petróleumlámpa világánál. Amikor meglátta a szöveget, halkan füttyentett, aztán kicsire hajtogatta a papírt, és beledugta az alsó nadrágjába. Azt szóba sem jöhetett, hogy visszamenjen a villába. Az adóvevő már kész, bármi további üzenet katasztrófát jelentene. Elgondolkodott, vajon a buszállomásra menjene, de az a katonaság meg az amám embereitől hemzsegett, szökevényeket kerestek. Ehelyett hát a kaszrai gyümölcspiachoz ment és talált is egy teherautó sofőrt, aki nyugatra indult. A férfi majd habbánia után néhány kilométerrel lerakja, mert csak odáig megy, így 20 dinár elég is volt neki. Sok teherautó választott az éjszakai utat, mert a sofőrök azt hitték, a kutyák fiai ott fenn a gépeikben nem látják meg őket a sötétben. Arra nem gondoltak, hogy napszaktól függetlenül ütött kapott gyümölcszállító teherautóik nem tartoztak csak Harner tábornak kiemelt fontosságú célpontjai közé. Így hát nekivágtak az éjszakának, a fényszórók szépen mutatták is az utat, vagy egy gyertyafényerővel, hajnalban pedig a Habbánia tótól nem messze nyugatra Martin lekászálódott, s a sofőr lekanyarodott az Eufrátes felső folyásának gazdag ültetvényei felé. Közben a járőrőző katonák kétszer is megállították őket, de Martin mindkét esetben előszette az iratait, meg az orosznak a levelét, és elmagyarázta, hogy a hitetlennél kertészként dolgozott, de azok elmennek haza, öt elbocsátották. Jaj veszékelt, hogy milyen rútú vele, de a türelmetlen katonák egy idő után belé a szót, és útjára engedték. Az éjszaka folyamán Osman Badri nem volt messze Mike Martintól. Előtte járt, és ugyanabban az irányba haladt. A légi támaszpont felé tartott, ahol a bátja Abdelkerim századparancsnok volt. A 80-as években egy Sixkó nevű belga építési vállalattal szerződést kötöttek, hogy építsen 8 szupervédett légibázist, ahol Irak legjobb vadászgépeinek alakulatait helyezik majd el. A nagy mutatvány az volt, hogy csaknem mindent a föld alá vittek. A barakkokat, hangárokat, üzemanyagtartályokat, hadianyagraktárakat, műhelyeket, eligazítószobákat, katonai szállásokat és még a bázis villamos energiáját adó dízelgenerátorokat is. Egyetlen dolgot lehetett csak látni a 3000 méter hosszú kifutópályákat. De mivel úgy tűnt, hogy semmiféle épület vagy hangár nem csatlakozik hozzájuk, a szövetségesek azt gondolták, ezek is csak aféle csupasz kifutók, mint amilyen az A-Harz is volt Szaudarábiában, még mielőtt az amerikaiak bejöttek. Ha valaki közelebbről szemlélődik a Földön, Észrevehette volna a méter vastag betonból készült bombabiztos kapukat, amelyeket a kifutó pályák végén a lefelé ereszkedő rámpáknál illesztettek a földbe. Minden egyes bázis egy 5x5 kilométeres négyzetbe helyezkedett el, a peremsávokat szöges drót kerítés védte. De mint ahogy tarmija, a SIGSCO támaszpontok is elhagyottnak látszottak, ahol semmiféle mozgás nem volt érzékelhető. A támaszpontokról úgy hajtották végre a hadműveleteket, hogy a föld alatt előbb eligazítást tartottak a pilótáknak, akik aztán beszálltak a pilóta fülkébe, és beindították a hajtóműveket. A rámpákra nyíló kapukat csak akkor nyitották ki, amikor a hajtóművek már teljes erővel bőktek. A sugárhajtóművekből kitóduló gázok az egyébként a bázis többi részét is védő terelőfalak révén felfelé nyomultak, s kint elkeveredtek a sivatag forró levegőjével. A gépek feldöngettek a rámpákon, ki a felszíre, az utánégető ráadásával már teljes kapacitással végigszáguldottak a kifutón, és másodpercek alatt a levegőben voltak. Még ha egy avax észre is vette őket, úgy tűnt, a semmiből bukkantak elő, és azt feltételezték róluk, hogy szövetséges gépek, amelyek éppen valami kis magasságban végrehajtandó feladatot végeznek. Kerim Badri ezredes állomáshelye az egyik ilyen SIXCO légibázis volt, amelyet egyszerűen csak KM160-nak neveztek, mert Bagdattól 160 kilométerre volt nyugatra, és a Bagdad-Arudba útról lehetett ide lekanyarodni. Ötce alig valamivel napnyugta után jelentkezett a szöges drót négyszöget megszakító őrhelyen. Magas rangjára való tekintettel az egyik őr azonnal betelefonált a parancsnoki szobába, és a kopás nem sokára meg is jelent egy zögykölődőjip. Mintha semmiből tűnt volna elő. A légierő egy fiatal hadnagya kísérte be a látogatót a támaszpontra, s a Jeep egy kisebb, de épp rejtett rámpán legördült a föld alatti komplexumba. A hadnagy lállította a dzsippet a parkolóba, majd a vendéget hosszú betonfolyosókon át vezette, amelyek olyan üregek mellett vittek el, ahol még 29-eseken dolgoztak a szerelők. A levegő tiszta és szűrt volt, mindenütt generátorok zümmögését lehetett hallani. Végül elértek a parancsnok irodájához, a hadnagy bekopogott, és a bentről jövő utasítás nyomán betessékelte Oszmán Badrit. Abdelkerim felállt, és a két testvér összeülelkezett. Az idősebbik fivér 37 éves volt, szintén ezredesi rangban, s barna bőre és kis tömött bajuszkája révén igen jóképű. Még nem nősült meg, de a női nem odaadó figyelmének soha nem volt híján. Külseje, kisé kaján stílusa, fes egyenruhája, na no meg a pilóta jelvénye gondoskodott erről. De ragyogó megjelenése egy jottányit sem volt félrevezető, a légierő tábornokai őt tartották az ország legjobb vadászpilótájának, és az oroszok, akik a szovjet vadászgépflotta csúcsomodelljére a MiG-29 fulkrumra felkészítették, egyetértettek ezzel. Hát öcsém, mi szél hozott ide? kérdezte. Oszmá leült, és miközben frissen szűrt kávéját kortyolgatta, volt ideje, hogy egy kicsit elnézze a bátyját. Fivére szája körül korábban nem volt feszes ráncok húzódtak, tekintetében fáradtság tükröződött. Abdelkerim nem volt sem bolond, sem gyáva. Nyolc bevetésben vett részt az amerikaiak és az angolok ellen. Mindegyikből visszatért, de csak egy hajszál híja volt, hogy nem veszett oda. A Spero és Sidewinder rakéták a szeme láttára pusztították el legjobb ajtásait, míg ő maga négyet került ki villámgyors manőverrel. Első kísérlete után, amikor amerikai vadászbombázókat próbált meg elfogni, már tudta, hogy semmi esélye sincs. Semmiféle információ vagy légi irányítás nem volt a segítségére. Nem tudta, hol van az ellenség, hányan vannak, milyen típusú gépekkel, mekkora magasságban, és milyen irányból. Az iraki radarok megsemmisültek, az irányító és vezénylő központok darabokban, a pilóták egyszerűen magukra maradtak. S hogy a harc még egyenlőtlenebb legyen, az amerikaiak a maguk AVAX gépeivel még azelőtt beazonosították őket, hogy elérték volna a 300 méteres magasságot, Tájékoztatták a saját pilótáikat merre menjenek és mit tegyenek, hogy a legjobb támadó pozíciót tudják fölvenni. Az irakiak számára ezt Kerim Badri nagyon jól tudta, minden egyes harci bevetés öngyilkossági kísérlet volt. Mindenről azonban egy szót sem szólt, arcára mosolyt erőltetett, és érdeklődés mutatva várta, őt vajon milyen hírrel érkezett. Amikor megtudta, az a kis mosoly is eltűnt az arcáról. Oszmán elősorolta a megelőző 60 óra eseményeit, az amám katonák hajnali érkezését, a házkutatást, a rádió felfedezését a kertben, s hogy anyjukat és talatot megverték, apjukat letartóztatták. Elmesélte, hogyan értesült az üzenetről, amelyet a szomszédos gyógyszerész nagy nehezen eljuttatott hozzá, s hogyan sikerült hazajutnia, míg végül meglátta apjuk holttestét az ebédlő asztalán. kerém szája keserű vonalba feszült, ahogy Oszmán feltárta előtte, mit kellett látnia, amikor felnyitotta a zsákot, s miképpen temették el apjukat aznap reggel. Az idősebbik fivér megfeszített figyelemmel hajott előre, mikor ötse felfedte, hogyan tartóztatták fel, ahogy kijött a temetőből, s miféle beszélgetés zajlott le ott. – Ezt mind elmondtad nekik? – kérdezte, amikor Oszmán befejezte. – Igen. – Ez tényleg igaz? Így minden estül? – Ezt az erődöt, a kalát igazán te építetted? – Igen. – és te elmondtad neki, hol van, hogy elmondhassa az amerikaiaknak? Igen. Rosszul tettem? Kerim gondolkozott egy darabig. Azt mondd meg nekem, Oszmán, egész Irakban hányan tudják ezt a dolgot? Hatan. Nevezd meg őket. Először is a Ráisz, aztán Hussein Kámil, aki a gazdasági háttérről meg a munkaerőről gondoskodott, Amr Szádi, aki a technológiát adta, a negyedik Rida tábornok, aki a tüzérségi alakulatokat telepítette, aztán a hadmérnökségtől Mószili tábornok. Ő javasolt engem a munkára. És én, aki építettem. A helikopterpiloták, akik a látogatókat viszik. Az irány tudniuk kell a navigációhoz, de azt nem, hogy mi van belül. És ráadásul valahol egy támaszponton tartják őket, a külvilágtól elzárva. Nem tudom, hogy hol. A látogatók közül hányan tudhatják? Egy sem. Felszállás előtt bekötik a szemüket, és csak akkor veszik le róluk, ha már megérkeztek. Ha az amerikaiak elpusztítják a kapdat Allahot, mit gondolsz, az amám kire fog gyanakodni? A rice a miniszterekre, a tábornokokra vagy rád? Oszmán kezébe temette az arcát. Mit tettem? nyögte. Attól tartó kisöcsém, mindannyiunkat tönkretettél. A szabályokat mindketten ismerték. Hazaárulásért a Rice nem egyetlen ember fejét követeli, de három generáció kiirtását. El kell pusztítani az apát és az apa fivéreit, hogy a fertőzött magból nem maradjon semmi. A fiú testvéreket ugyanezen okból, és az áruló fiait és unoköcseit, hogy senki ne nőhessen fel, aki bosszút állhatna rajta. Osman Badri csendesen sírni kezdett. Abdelkerin felállt, talpra segítette az öccsét és átölelte. Jól tetted, testvérem, a lehető legjobbat tetted. Most már csak azt kell kitalálnunk, hogyan jutunk ki innét. Megnézte mennyi az idő. Nyolc óra volt. Személyes ügyben nem lehet Bagdadba telefonálni, mondta. Csak néhány föld alatti vonal vezet a hadügy embereihez a különféle bunkerjaikba. De ezt az üzenetet nem nekik szánjuk. Mennyi idő alatt tudsz eljutni innen anyánkházához? házához? Három vagy négy óra alatt, felelt Oszmán. Tehát nyolc órád van, hogy az utat oda-vissza megjárd. Mondd meg anyánknak, hogy minden értékét pakolja be apánk autójába. Ha nem is jól, de azért el tudja vezetni. Vigye magával Talatot is, és menjenek el Talat falujába. Az ő rokonságánál keressen menedéket, míg valamelyikünk el tud jönni hozzá. Megértetted? Igen. Hajnalra megint itt tudok lenni. De miért ilyen sürgős? Még hajnal előtt. Holnap egy miköteléket vezetek irámba. Mások már korábban is elmentek oda. A ráisznek az az őrült elgondolása, hogy oda menekítsa a legjobb vadászgépeit. Képtelen ötlet persze, de az életünket esetleg megmentheti. Velem fogsz jönni. Én azt hittem a mik 29 es együléses. Van egy oktatógépem, az UB modell, abban két ülés van. Majd beöltözöl, mint a légierő tisztje. Ha szerencsénk van, megúszhatjuk. Most menj! Miközben az éjszaka folyamán Mike Martin az Arrútbai úton kutyagolt nyugat felé, Oszmán Badri autója elszáguldott mellette Bagdad irányába. Egyikük sem vette észre a másikat. Martin a következő kompátkelő felé igyekezett, úgy 25 kilométernyire. Mivel a híd ott is romokba hevert, s a teherautóknak sorba kellett állniuk a kompnál, Martinnak nagyobb volt az esélye, hogy ott talál egy másik sofőrt, aki némi pénzért tovább viszi. Éfél után csak ugyan rá egy ilyen teherautóra, de alig valamivel Muhammadi után az is lerakta. Akkor aztán megint várni kezdett. Három órakor Badri ezredes autója ismét elsűvített mellette, most az ellenkező irányba. Nem intett neki, s így az nem is állt meg. A vezető nyilvánvalóan nagyon sietett valahova. Már csak nem hajnalodott, amikor a mellékútról a főútra hajtott egy teherautó, és megállt, hogy fölvegye. Ezt a harmadikat is kifizette a padó erszényéből, és hálásan gondolt az ismeretlenre, aki ott Mansurban úgy döntött, neki adja ezt a pénzt. Úgy vélte, mire fel kell a nap, a kulikov háztartás már panaszt tesz, hogy eltűnt a kertészük. A vizskolyát átkutatják, és megtalálják majd az írótömbjét a matrac alatt. Elég szokatlan egy írás tudatlantól, hogy sűrű oldalakat teleír később pedig rálelnek az adóvevőre is a padló kőlapjai alatt. Délre már kiterjedt hajszát folytatnak utána, először Bagdadban, de később szerte az országban. Mire az éj leszáll, már messze bent a sivatagban kell lennie, úton a határ felé. A teherautó, amelyben zötyögött elhagyta már a KM 160-at, amikor a MiG-29-esek köteléke felszállt. Oszmán Badri rémület lett úrra, lévén azon emberek közül való, akik mélységesen iszonyodnak a repüléstől. Türelmesen várt, amíg a támaszpontot alkotó föld alatti egyikében a bátyja eligazítást tartott a négy fiatal pilótának, akiknek a kötelékét vezeti majd. Kerim kortársainak többsége már halott volt, ezek az ifjak pedig több mint tíz évvel fiatalabbak voltak nála, éppen csak túl a kiképzésen. Parancsnokukat feszült figyelemmel hallgatták, és helyes lőleg bólogattak. Ahogy beszálltak a míg kabinjába, a zárt támaszponton maximális álló teljesítményre pörgette a két szovjet RD-33-as sugárhajtóművet, és bár a kavintetőt is lecsukták már, Oszmán úgy érezte, ilyen bömbölést még soha életében nem hallott. Ott kuporgott a hátsó ülésen a bátja mögött, és látta, hogy a hidraulikus dugattyúk nyomásának engedve kitárulnak a nagy bombapiztos kapuk, és a barlang szájánál feltárul egy négyzetnyi sápat égbolt. A dübörgés tovább erősödött, amikor a pilóta teljes gázt adott, majd bekapcsolta az utánégetőt is, és a kettős vezérsíkú szovjet elfogó vadászgép a fékekhez feszülve rászkódott remeget. Amikor Abdelkerim felengedte a fékeket, Oszmán derekát olyan ütés érte, mint egy lórugás. Amíg megugrott, elsuhant a betonfalak mellett, kivágódott a rámpára, és már kinnis volt a hajnali fényben. Oszmán becsukta a szemét, és imádkozni kezdett. A kerekek zörömbölése abba maradt, s ő immár, mintha levegett volna. Kinyitotta a szemét. Fent voltak a levegőben, és még a többi négy sugárhajtású gép is kisűvített a lenti alagútból, a kötelék vezető még alacsonyan körözött a KM 160 felett. Aztán a kapuk bezárultak, és a légibázis ismét megszűnt létezni. Mivel az UB-modell oktatógép volt, körülötte mindenütt mutatókat, mérőket, gombokat, kapcsolókat, ernyőket meg karokat látott, és a lába közt egy botkormányt. A bátyja még korábban figyelmeztette rá, hogy ne nyúljon semmihez. A kérés szíves örömest teljesítette. 300 méter magasságban az öt még lépcsős alakzatba fejlődött, a négy fiatal pilóta a kötelék parancsnok mögött haladt. Azt remélve, hogy felderítésüket ezzel kivédheti, Ábdelkerim a köteléket alacsonyan tartva a kívánatos keleti iránytól kissé délre tért ki, mert ezáltal Bagdad déli külvárosai fölött repülhetnek el, és így a migek, a zsúfolt ipartelepek és más radarképek árnyékában talán eltűnhetnek a vizslató amerikai szemek elől. Kockázatos hazártjáték volt, hogy így próbálta meg elkerülni az öböl fölött portyázó AVAX gépek radarjait, de nem volt más választása. Szabályszerű parancsot kapott, és ráadásul most még egyel több oka volt arra, hogy el akarjon jutni Iránba. A hadviselésben nem szokás számítani rá, de azért olykor mégiscsak előfordul, hogy valakinek egyszerűen mázlia van. Most a szerencse Abdelkerim Badri mellé szegődött. Az öbből feletti minden egyes hosszú műszak után az AVAX elhagyta állomás és visszatért a bázisra, hogy majd egy másik váltsa fel. Úgy hívták ezt, hogy váltás a droszton. A váltás alatt néha egy rövidke ideig szünetelt a radar megfigyelés. Az alacsonyan szálló mígkötelék útja Bagda déli része és szalmánpák fölött egy ilyen szerencsés szünettel esett egybe. Az iraki pilóta azt remélte, hogyha tartja a 300 méteres magasságot, el tud súranni bármely amerikai repülőraj alatt, hiszen azok jobbára 6000 méteren vagy afölött végezték hadműveleteiket. Az iraki álkát várost északról akarta megkerülni, és aztán irány a biztonságos irán, ahol az első lehetséges helyen leteszi a köteléket. Ugyanazon a reggelen és ugyanabban az órában Don Walker százados, a 336-os harcászati vadászrepülő század, egy 4F15-ös strike igű vadászgéppel álló köteléket vezette Al-Harsból al felé, ahol feladatuk szerint le kellett bombázniuk a Tigris folyó egyik igen fontos hídját, amelyen egy Jayszter gép jelzése szerint nem sokkal azelőtt a köztársasági gárda tankjai haladtak át déli irányban Kuwait felé. A 336-osok főleg éjszakai bevetésekben vettek részt, de az Al-Khattól eső híd gyors célpont volt, ami azt jelenti, hogy ha az iraki tankok délfelé vonulnak rajta, nincs vesztegetni való idő. A harci feladat a Jeremias óhaja kódjelet kapta. Csak Harner tábornok parancsba adta, hogy hajtsák végre, mégpedig azonnal. A 4 F-15-ös egyenként 1000 kg lézerirányítású bombát és levegő-levegő rakétát hordozott. A szárny alatti bomba felfüggesztés elhelyezése miatt a rakéta teher asszimetrikus volt, az egyik oldalon elhelyezett bombák nehezebbek voltak, mint a túloldali Speró rakéták. Ezt Korcs tehernek nevezték. Az automatikus kiegyenlítés ugyan ellensúlyozta, az fajta szárny alatti teher azonban mégsem az volt, ami egy közelharc esetén a pilóták szíve vágya. Miközben a migek, immár csak 150 méter magasan suhanva a felszín felett, nyugat felől közeledtek, a 4 F-15-ös délfelől jött, 130 km-re tőlük. Jelenlétükre Abdelkerin Badrit először halk és figyelmeztette. Mögötte ülő öccse nem tudta, mi ez a hang, de a többi pilóta igen. Az oktatógép elől haladt, a négy ifjú laza V-formációban követte. Mindannyia hallották. A és a érzékelő vevőikből jött. Azt jelentette, hogy ott fenn valahol más radarok is vannak, és az eget pásztázzák. A négy F-15-ös radarja a kereső üzemmódban volt. A sugarak az előttük lévő térséget kémlelték. A szovjet radarérzékelők ezeket a sugarakat fogták fel, és megmutatták pilótáiknak. A migek semmi egyebet nem tehettek, mint hogy mentek tovább. 150 méteres repülési magasságukkal jóval az F-15-ösök alatt jártak, és az amerikai vadászgépek tervezett útvonalát készültek átszelni. Amikor a távolság már csak 95 km volt, a és éles pittyegésre váltott. A radarérzékelők tudatták velük, azok a valakik leálltak a kereső üzemmódról és befogtak titeket. Don Walker mögött a navigátora, Tim észlelte a változást radarja viselkedésében. Az egyenletesen könnyet pásztázásból az amerikai radarok befogásra váltottak, a sugarak iránya leszűkült és most már arra is pontosultak, amit találtak. Azonosítatlan tárgyak tíz órában lent, dünnyögte a navigátor és bekapcsolta a felismerő készüléket. A másik három navigátor ugyaneztette. Az IFF saját ellenség készülék egyfajta transponder, melyel minden harci gépet ellátnak. Bizonyos naponta változó frekvenciákon impulzusokat bocsátanak ki. Az azonos hadviselőférhez tartozó gépek felfogják ezeket az impulzusokat, és válaszolnak, barát vagyok, a saját táborhoz tartozom. Az ellenséges repülőgépek ezt nem tudják megtenni. Az amerikai gépek radarernyői megjelenő pontoska, amely kilométerekkel a négy F-15-ös előtt földközelben haladt, lehetett volna akár barát is, valamely bevetésből visszatérőben. Ez nagyon is valószínűsíthető volt. A légtérben sokkal több szövetséges gép repült, mint iraki. Tim többszörösen is ellenőrizte az azonosítatlan gépeket. Semmi válasz. Ellenséges gépek, jelentette. Don Walker a rakétakapcsolókat ráállította a radarra, kiadta a támadásparancsot, megnyomta a gép órát és lefelé vette az irányt. Abdel Kerin Badri tudta, hogy abszolút hátrányos helyzetben van. Tudta ezt attól a pillanattól kezdve, hogy az amerikaiak befogták. Tudta, bármiféle IFF nélkül is, hogy ezek a gépek nem lehetnek irakiak. Tudta, hogy az ellenség vette észre, és azt is nagyon jól tudta, hogy fiatal bajtásaival könnyedén elbánnak. Hátrányos helyzete a gépéből adódott. Mivel oktatógép volt, az egyetlen kétüléses típus nem harcra tervezték. Az együléses migeket körkörösen pásztázó radarral látták el, de az oktatógépbe csak egy egyszerű távolságmérő radart szereltek, aminek semmiféle harcászati haszna nem volt, és Badri ezredes mindössze 60 fokos szöget tudott áttekinteni órából. Tudta, hogy valaki befogta, de az ellenséges gépeket ő nem láthatta. – Mit látsz? – ordította a kísérőjének. A válasz elfúló és rémült volt. Négy ellenséges gépet három órában fent, sebej-zuhanó repülésben. Így hát a játszma elveszett. Az amerikaiak délfelől rájuk csapnak, és feltett szándékuk, hogy mindannyiukat lerobbantsák az égről. Szétszoródni, mély repülés, utánégető, meneküljetek irány felé, üvöltötte. A fiatal pilotáknak nem kellett kétszer mondani. Ahogy teljes gáztattak adtak, a sugárhajtóművekből lángoszlop lövelt ki, és a vadászgépek a hangsebességet túlszárnyalba csaknem kettőzött Iramban elviharzottak. A hatalmasan megnövekedett üzemanyagfogyasztás ellenére az együlésesek elég hosszú ideig tudtak utánégetővel menni ahhoz, hogy meglépjenek az amerikaiak elől és átérjenek Iránba. Olyan előnyük volt velük szemben, hogy soha nem érik utol őket, még akkor sem, ha most már az F-15-ösök is bekapcsolják az utánégetőt. Kerim Badrinak nem volt ilyen választási lehetősége. Amikor a szovjet mérnökök kialakították az oktatógépet, nem csak egyszerűbb radarral látták el, de ellensúlyozandó a tanuló és a kabinja miatt is súlytöbletet, jelentős mértékben csökkentették a belső üzemanyagtartály kapacitását is. A repülő ezredes rendelkezett ugyan szárnyak alatti tartalék üzemanyaggal, de ez most nem lenne elég. Négy dolog közül választhatott. Mindössze két másodpercébe telt, még meghozta a döntést. Ráadja az utánégetőt, Elmenekül az amerikaiak elől, aztán visszatér valamelyik iraki támaszpontra, ahol letartóztatják, és előbb vagy utóbb átadják az amámnak. Gyötrelmes kínvallatás, és halálvára. vár rá. az utánégetőt, folytatja az útját Irán felé, elkerüli az amerikaiakat, de nem sokkal azután, hogy átér a határon, kifogy az üzemanyag. Még ha ő és fivére gond nélkül le is ereszkedik ejtőernyővel, ott elfogják a perzsák, akik oly iszonyú sokat szenvedtek az iráni-iraki háború során az iraki gépekből rájuk zúdított bombáktól. Ráadja az utánégetőt, kitér az ellenséges gépek elől, aztán délnek veszi az irányt, szaud fölött katapultál és fogságba esik. Egy pillanatra sem tételezte fel, hogy emberségesen bánnának vele. Néhány sor jutott az eszébe nagyon régről egy vers sorai, amit még abban a távoli, gyerekkori Bagdadban tanult Mr. Hartley iskolájában. Talán Tennyson? Vagy Wordsworth? Nem. Mekelőj. Igen, biztosan mekelőj. Valami egy utolsó perceit élő emberről, valami, amit felolvasott az osztályban. E földön minden emberért eljö a halálbarátom, s halhat e sebben a férfi, mint víván rettentő csatát, ősei hamvait áldva, s isteneinek templomát. Kerim Badri ezredes ráadta az utánégetőt, amíg MIG felfelé ívelő fordulóba kényszerítette és elindult, hogy szembeszálljon a közelítő amerikaiakkal. Amint megfordult, távolságmérő radarjai megjelent a 4F-15-ös. Kettő közülük kivált a kötelékből és alázódultak, hogy üldözőbe vegyék a menekülő együléseseket, és mindannyian teljes gázzal a hangsebességet túlszárnyalva száguldottak. Az amerikaiak vezérgépe azonban egyenesen az ő fulkrumon felé jött. Amíg megrázkódott, ahogy szuperszónikus sebességre váltott, majd Badri állított egy kicsit a botkormányon, és a zuhanó repülésben közelgő F-15-ös felé vette az irányt. – Jézusom, ez egyenesen ránk jön! – kiáltott fel Tim a hátsó ülésben. Volker ezt magától is tudta. Radar ernyőjén jól látta az irán felé távolodó négy iraki gép fénypontját, és a harcra készülő ellenséges vadászgép egyetlen kis parázsló fényjelét. A távolság mérő úgy perget mint Téboly út Hát csak 50 kilométer volt köztük, és 3500 kilométeres együttes sebességgel zúgtak egymás felé. Szabad szemmel még mindig nem látta a fulkrumat, de pillanatokon belül ez is bekövetkezik. A míg hátsó ülésén Oszmán Badri ezredes teljesen meg volt zavarodva. Abból, hogy voltaképpen mi is történik, semmit nem értett. Derekában megint borzasztó ütést érzett, amikor bátja hirtelen bekapcsolta az utánégetőt, és a fordulóban a megsokszorozódott gravitációtól másodpercekre elvesztette az eszméletét. – Az Isten szerelmére mi történik? – ordította a maszkjába, nem tudván, hogy a bátja nem hallhatja őt, hiszen a kapcsológombot nem nyomta meg. Don Volkor a rakétaindító fölött tartotta a hüvelykujját. Két választási lehetősége volt, vagy a nagyobb hatótávolságú AIM-7 Sparrow amelyet az F-15-ösből a radar vezérelt, vagy a rövidebb hatótávolságú hőkereső AIM-9 Sidewinder. Amikor 25 kilométerre voltak egymástól, meglátta a feléje száguldó kicsi fekete pontot. A dupla vezérség megmutatta, hogy az ellenséges gép MiG-29-es Fulcrum, amely jó ezekben vitathatatlanul a világ egyik legjobb elfogó vadászgépe. Hogy a fegyvertelen UB-típussal néz szembe, nem tudta kell. Ő azt tudta, hogy a Fulcrum a 10 es rakétával lehet felszerelve, és a szovjet rakétának, meg az ő AIM-7-es rakétájának a hatótávolság megegyezik. Ezért választotta a két szperót. 19 kilométernél kilőtte őket, nyíl egyenesen a MIG felé. A rakéták tovavillantak, és a Fulcrumból kisugárzott radar energiára tapadva engedelmesen sűvítettek céljuk felé. Abdelkerim Badri látta a két szperó fellobbanó fényét, és tudta, hogy már csak néhány másodperce van hátra, ha csak nem tudja az amerikai katapultálásra kényszeríteni. Bal kezével lenyúlt az ülés mellé, és meghúzott egy kart. Don Walker gyakran elgondolkodott már azon, hogy vajon milyen érzés lesz, és most megtudta. A mig szárnyai alól válaszvillanás tört elő. Olyan volt, mintha beleit vaskemény kész fogta volna marokra. A kristályos félelemi jeges, fagylaló érzete. Egy másik ember két rakétát lőtt ki rá. A biztos halála nézett szembe. Két másodperccel azután, hogy kilőtte a két szperót, már meg is bánta. A Sidewinder rakétákat kellett volna választania, azon egyszerű oknál fogva, hogy ezek tüzelj és tűnyel rakéták voltak, vagyis az F-15-ös helyzetétől függetlenül megkeresik a célpontot. A szperó ezzel szemben radarvezérlést igényel. Ha most leválik a rakétáiról, azok irányítás nélkül csak össze-vissza kóborolnak, és az égbolton átbugdácsolva ártalmatlanul lehuppannak a földre. A másodperc tört részéig a katapultálást fontolgatta, amikor meglátta, hogy a mígből kilőtt két rakéta lebucskázik a föld felé. Hitetlen ádöbbent, hogy azok egyáltalán nem is rakéták. Az iraki avval szedte rá, hogy leoldotta két szárny alatti üzemanyagtankját. Zuhantukban a két alumínium tartályon megcsillant a reggeli napfénye, mintha kilőtt rakéták belobbant üzemanyag a villant volna fel. Olyan trükk volt ez, aminek ő, Don Walker, az oklahomai túlszából bizony kis hiámbedőlt. Abdelkerin Badri megértette, hogy az amerikai nem fog katapultálni. Próbára tette a férfi idegeit, de vesztett. A hátsó ülésen Oszmán Badri megtalálta a kapcsológombot. Átnézett a bátya vála fölött, és látta, hogy meredeken emelkednek, és már kilométerekkel a föld fölött járnak. Hová megyünk? sikoltotta. Az utolsó dolog, amit hallott, Abdelkerim hangja volt. Csendesen szólt. Békesség, testvérem, hogy atyánkat üdvözöljük. Allahu Akbar. Ebben a pillanatban becsapódott a két speró vörös lángnyelvek óriás rózsái, s Volker nézte, amint az iraki vadászgép szétszúzott roncsai alá hullanak. Melkasán patakokban csorgott a berejték. Kísérője, Randy Roberts, aki eddig mögöttes a halat most megjelent jobboldali végénél, s fehér kesztyűs kezével feltartott hüvelykújjal intett. Walker hasonlóképpen válaszolt, majd miután felhagytak a megmaradt migek hiába való ültözésével, feltűnt a másik két F-15-ös is, és csatlakozta kötelékükhöz. Aztán tovarepültek álkat irányába, lebombázni a hidat. Az események pedig sebesen peregnek a vadászgépek harca során, hogy az egész ütközet a befokástól a fulkrum elpusztításáig mindössze 38 másodpercig tartott. A szem hajszál pontosan 10-kor megjelent a Winkler Bank épületében, s vele volt a könyvelő is. A fiatalabb férfi egy nagy aktatáskát hozott magával, s benne 100 000 amerikai dollárt készpénzben. A pénzt valójában a bankos Sajjan adta kölcsön időlegesen, és jóskán megkönnyebbült, amikor megtudta, hogy pénzét csak átmenetileg helyezik letétbe a Winkler bankban, mert kis idő múltán kivonják onnan, és visszajuttatják hozzá. Hergemütlik sugárzott az örömtől. Kevesebb lelkesedést mutatott volna, ha észreveszi, hogy a bankjegykötegek a táskának csupán felét töltötték ki, akkor pedig egyenesen a halára rémült volna, ha azt is meglátja, milapul a dupla fenekű táska mélyén. Arra az időre, amíg az ügyvéd és a bankár megbeszélték a számla bizalmas kezelésének kódjait, a könyvelőt megkérték, hogy a diszkréció érdekében fáradjon át Fraulein Hardenberg szobájába. Amikor visszatért, átvette a pénzt, bevételezését igazoló elismervényt, és 11-re már le is zárták az ügyet. Hergemütlich leszólt a bank portásának, hogy jöjjön fel, és kísérje vissza az urakat az előcsarnokba, a bejárati ajtóhoz. Lefelé menett, a könyvelő súgott valamit az amerikai ügyvéd fülébe, az ügyvéd pedig tolmácsolta a kérést a kapuőrnek. A portás kurta fejbólintással megállította az ódon, rácsos aknájú liftet a félemeleten, és mindhárman kiszálltak. Az ügyvéd megmutatta kollégájának a mellékhelyiség ajtaját, és a könyvelőbe ment. Az ügyvéd és a portás a lépcsőfordulóban várakozott. Ekkor a halból lármás civakodás hangja ütötte meg a fülüket. Tisztán hallhatták, mert az előcsarnokban levezető 15 márvány lépcsőfok mindössze 6 méterre volt a folyosón. A portás néhány motyogó szóval elnézést kért, és sietve a lépcsőhöz ment, ahonnan lelátott a halba. Amit látott, arra késztette, hogy lerohanjon, és megoldja a problémát. Gyalázatos egy jelenet volt. Három Nyilvánvalóan a részek csirkefogónak sikerült valahogy bejutni az előcsarnokba, ahol azért zaklatták a recepciós hölgyet, hogy ugyan adjon már nekik némi pénzt sürgető italszükségletükre. Mint a hölgy utóbb elmondta, avval szedték rá, hogy valamelyikük a postásként jelentkezett be. A portás roppantul felháborodott, és megpróbálta kitessékelni a huligánokat. Senki nem vette észre, hogy miközben betén feregtek, a gazvickók egyike egy csomag cigarettát dobott az ajtófélfa tövébe, így aztán az ajtó, ami egyébként önműködően csukodott, most nem zárult be teljesen. A tülekedés és lögdösődés közepette, azt sem vette észre senki, hogy egy negyedik ember is beóvakodott az előcsarnokba négykézláb. Amikor felállt, azonnal mellette termett a New Yorki ügyvéd, aki a portást követve lejött a lépcsőn a halba. A fal mellé álltak, amíg a portás kilögdöste a három betyárt oda, ahova valók, az utcára, s amikor megfordult, észrevette, hogy az ügyvéd és a könyvelő maguktól lejöttek a félemeletről. Sűrű bocsánatkérések közepette, amiért ezt a méltatlan csetepatét végig kellett nézniük, kikisérte őket. Kint az utcán a könyvelő nagy megkönnyebbüléssel felsúhajtott. Remélem, ilyet nem kell még egyszer csinálom, mondta. Ne aggódj, válaszolta az ügyvéd, igazán jól csináltad. Héberül beszéltek, mert a könyvelő nem tudott más nyelven. Valójában egy bersevai bankpénztáros volt, és csak azért jött Bécsbe, első és egyben utolsó titkos megbizatásának szíhelyére, mert a megtévesztésig hasonlított ikertestvérére, az árbontóra, aki akkor már moccalás nélkül állt a félemelet takarító fülkéjének sötétjében. 12 óra hosszat maradtott ott egyfajtában. Mike Martin kora délután érkezett Árútbába 20 órájába telt, hogy megtegyen egy utat, ami rendes körülmények között legfejebb hat órát vesz igénybe autóval. A város határában ráakadt egy kecskepásztorra, aki ugyan nem értette a dolgot, mégis módfeled boldog volt, amikor Maréknyi megmaradt dínáriáért megvett tőle négy kecskét, méghozzá olyan áron, ami csak nem a duplája volt annak, amit a jó ember a piacon kaphatott volna értük. A kecskék örömmel követték őt a sivatagba, bár immár kötőfékre voltak vetve. Nem igazán lehetett volna elvárni tőlük, hogy megértsék, csak azért baktattak Martin társaságában, hogy magyarázatul szolgáljanak arra, gazdájuk miért is tért le az útról, és kóvályok a sivatagban a délutáni napsütésben. A baj az volt, hogy nem volt iránytűje. Az is, sok más holmiával egyetemben a Mansúri Viskó padlója alatt maradt. A nap járása szerint tájékozódott, meg olcsó kis karóráját figyelte, és legjobb tudása szerint próbálta meghatározni az irányt a városi rádióantenn a torontól a vádig, ahova motorkerékpárját rejtette el. Nyolc kilométeres kóborlás volt, amit még a kecskék is lassítottak, de hasznos utitások voltak, mert kétszer is észrevette, hogy katonák figyelik az útról, még csak nem került tőlük elég messzire. Szerencsére nem tartóztatták fel. Még éppen naplemente előtt megtalálta a vádit, amit keresett, mégpedig úgy, hogy beazonosította a közeli sziklákba karcolt jeleket, de mielőtt ásni kezdett volna, lepihent, és megvárta, hogy egészen beeste legyen. A boldog kecskék elugrándoztak. A műanyag zsákba göngyölt koromfeketek, karcsú 125 köpcentis Yamaha cross motor még mindig ott volt, oldalán tartalékbenzinkannákkal. Az elrejtett iránytű is ott lapult, meg a pisztolya és a lőszer is. Az SZS hosszú évekig a 13 lövetű Browningot kedvelte, de nagyjából abban az időben átállt a svájci 9 mm-es Martin akkor ezt a pisztolytáskába sűjesztett, súlyosabb svájci fegyvert csatolta az oldalára. Ezek után már semmi értelme nem lett volna a tettetésnek, nincs olyan iraki paraszt, aki ilyen felszereléssel robog a sivatagban. Ha meglátnák, nem lenne más választás, mint lőni és menekülni. Éjjel aztán neki is indult, és sokkal jobb időt ment, mint amilyenre a land voltak képesek. A cross motor nagy sebességgel tudta átszelni a terepet, ahol meg a vádik sziklás peremén kellett előrejutnia, a lábával besegített. Éjfélkor üzemanyagot töltött a tankba, vizet ivott, és megevett néhány konzervet, amit a rejtek helyen tárolt csomagból szedett elő. Aztán folytatta útját déli irányba, Arábia felé. Fogalma sem volt róla, mikor léphet át a határt. A pusztaság egyhangúan sivár volt, csak szikla, homok meg kőtörmelék, és mivel a terepviszonyok miatt folytonosan csak cikcakba haladhatott, nem tudta kiszámítani, hány kilométer tehetett meg. Úgy gondolta, akkor már biztosan átért a határon, ha meglátja a Taplina utat az egyetlen alatt azon a vidéken. Ennyibb lett a vidék, s a Yamaha 30 kilométeres sebességgel zűn mögött alatta. Egyszer csak meglátta a félhernyó talpas harckocsit. Bizonyára gyorsabban rágált volna, ha nem lett volna olyan fáradt, de már bódult volt a kimerültségtől, és lelassultak a reflexei. A motorkerékpár első kereken nekivágódott a buktató drótakadálynak, mire ő kirepült a nyerekből, s métereken át bucskázott a földön, míg végül elterült a hátán. Amikor kinyitotta a szemét és felnézett, egy alakot látott maga fölé magasodni, és a csillagok fénye valami fémes tárgyon villant meg. – Bós, pász meg! – Ez bizony nem arab. erőltetetten gondolkozni próbált valami nagyon-nagyon régi kép jött elő. Igen, ez az, Héböri, ahol egy jobb sorsa érdemes tanár Cornell, Rassin és Molière nyelvének rejtelmeibe szerette volna őt beavatni. Ne pász, mondta lassan. Je suis anglaise. A francia idegen légióban csak három angol őrmester van, egyikük egy bizonyos McCallin. Á, ah, igen, szólt hozzá angolul. Hát akkor jobban tenné, ha felraknál segít erre a járgányra, és ha nem haragszik, az a pisztol jobb helyen lesz nálam. A légió őrjárata messze nyugatra volt a szövetséges vonalakon belül kijelölt helyétől, esetleges iraki dezertőrök után kutattak a tápléne úton. Mekkalin őrmester tolmácsolásával Martin elmagyarázta a francia hadnagynak, hogy titkos küldetésbe járt Irakban. A légió számára ez eléggé elfogadható magyarázat. A frontvonalak mögötti munka az egyik specialitásuk. Ráadásul még rádiójuk is volt. Kett délelőttől éjszakában nyúlóan várt zárponttól türelmesen a takarító fülke sötétjében. Hallotta, hogy a mosdóban néha benyit a bank egy-egy férfi alkalmazottja, elvégzi, amiért jött, aztán távozik. A falon keresztül olykor megütötte a fülét a lift nyivákolása, ahogy leföl szállította utasait. Az aktatáskáján ült, hátát a falnak támasztotta, s olykor-olykor megnézte világító számlapú óráját. Lassan telt az idő. Fél és hat között a tisztviselők elhaladtak a folyosón, aztán le a halba is mentek haza. Tudta, hatkor megérkezik az éjjelőr, és a portás Bengedi, aki akkorra már a napi listának megfelelően minden eltávozó dolgozót kipipált. Amikor nem sokkal hat után a portás elmegy, az éjjelőr bezárja a bejárati ajtót és bekapcsolja a riasztókat. Aztán letelepszik a hordozható tévéje mellé, amit minden este behoz magával, és addig nézi a különféle vetélkedőket, amíg el kell indulnia az első körútjára. A jári csoport még a takarítók munkabeosztását is kipuhatolta. Hétfő, szerda és péntek este a közös helyiségeket takarították ki, az előcsarnokokat, lépcsőházakat és mosdókat. De keddesténként, mint most sem, nem maradtak ott dolgozni. Szombaton az irodákat vették sorra, eközben azonban a portás mindvégig belük volt és árgú szemekkel figyelte ténykedésüket. Az éjjelőr nyilvánvalóan mindig ugyanabban a rendben végezte munkáját. Háromszor járta végig az épületet, este tízkor, éjjel kettőkor és hajnali ötkor. Minden alkalommal az összes szoba ajtaját ellenőrizte. Ha megérkezett a szolgálatba, mindig tévét nézett, elköltötte a magával hozott vacsorát, aztán lejárta az első kört. A leghosszabb szünetben tíz és kettő között szúnyókált, de előbb állította kis vekkerét. A betörő ebben a születben akarta véghez vinni a tervét. Gemütlik irodáját már megnézte magának, s persze a létfontosságú ajtót is. Ez utóbbi masszív tölgyfából készült, de riasztóval szerencsére nem látták el. Az ablakokra azonban szereltek riasztókat, a szőnyeg alól pedig két nyomásérzékelő körvonalait lehetett megsejteni. Pontosan tízkor elkezdett zörömbölni a lift, az éjjelőr megkezdte első körútját. A legfelső emeletig ment, ahonnan aztán gyalog jött le, és emeletről emeletre járva ellenőrizte a szobák ajtaját. Az idős férfi fél óra múlva végzett, utoljára még bekukkantott a férfi mosró ajtaján, egy pillanatra felkapcsolta a villanyt, hogy megnézze, rendben van-e a rácsos, riasztós ablak, aztán becsukta az ajtót, és visszament asztalához az előcsarnokba. Úgy döntött, hogy megnéz még egy késői betélkedőt. 11 kor a zárbontó teljes sötétségben kijött a mosdóból, és a lépcsőn fellopakodott a negyedik emeletre. 15 percébe telt, míg kinyitotta irodájának az ajtaját. A négy csapos, retes zárban az utolsó pecek is kipattant, és a zárbontó belépett. Pár pántal a fejére erősített egy kis ceruzalámpát, elővette egy másik, nagyobb zseblámpát is, és ezzel pásztázta végig az irodát. Így kerülte ki a két nyomásérzékelőt, és a másik nem védett oldalról az íróasztalhoz ment. Akkor kikapcsolta, és csak a kis ceruza lámpát használta. A három felső fiók zárai nem jelentettek problémát. Kis sárga rész játékszerek voltak, jó száz évesek. Kivette a fiókokat, bedugta a kezét, és elkezdett valami bütyök, gomb vagy kallantyú után tapogatózni. Nem talált semmit. Egy óra is eltelt, mire a harmadik fiók mögötti hátlap jobb alsó sarkában megérzett valamit. Egy kicsi kis fémkar volt, alig két centi hosszú. Amikor meghúzta, ha a kattanás hallott, és az asztal lábán az egyik alsó faberakás egy centiméternyire kiugrott. A kaset nem volt igazán mély, alig két centi, de ez elég volt ahhoz, hogy 22 vékonyka papírszelet elférjen benne. Mindegyik a másolata volt az eredeti megbízási szerződésnek, amelynek alapján a bank Gemütlich szigorú felügyelete mellett a számlakezelést végezhette. Zárbontó most elővette egy fényképezőgépet, meg egy apró áványfélét amely négy hajlított alumínium lábacskából állt, és arra szolgált, hogy az előzetesen már fókuszált fényképezőgépet pontosan olyan távolságban tartsa az alatta lévő papírtól, hogy hibátlan élességű felvételeket lehessen készíteni. A kiskupac tetejé lévő papírszeleten voltak annak a számlának a kezelési előírásai, amelyet a költött amerikai ügyfér nevében az előző nap nyitott a szem. Az árbontó által keresett a hetedik volt a sordon. A számát már tudta, mielőtt az amerikaiak átvették Jerikót, a Mossad két éven át fizetett erre a számlára. A biztonság kedvéért azért mindegyiket lefényképezte. Aztán visszatette a kesetet, a helyükre csúsztatta és bezárta a fiókokat, majd kiment a szobából és bezárta maga mögött az ajtót. Egy óra után tíz perccel már ismét a sebrük között volt. Amikor a bank reggel kinyitott és a lift elkezdett fellennyivákolni, az árbontó még egy fél óráig várt, hiszen tudta, hogy az alkalmazottakkal a portás soha nem megy fel. Az első kuncsaft tíz perccel tíz előtt érkezett. Amikor a lift felkúszott a fél emelet mellett, az árbontó kiosont a mosdóból, Lábújhegyen végig lopakodott a folyosón, és lenézett az előcsarnokba. A portás nem volt a pultjánál, felkísért egy ügyfelet. Az árbontó elővette egy táppityegőt, és kétszer megnyomta. Három másodpercen belül megszólalt a kapucsengő. A recepciónál ülő hölgy bekapcsolta a mikrofonját, és kiszólt. Ja? Líferung? Jött a bádogizű válasz. Az asszony megnyomta a nyitógombot, és egy nagy darab, vidám kézbesítő nyitott be az előcsarnokba. Egy barna papírosba csomagolt nagy olajfestmény cipelt, madzaggal átkötve. Na hölgyem, hát itt van, csuta tisztán, már lehet is visszaakasztani, mondta. Mögötte az ajtó a helyére akart siklani. Hirtelen megjelent azonban egy kéz, és egy papírgalacsint helyezett el az ajtótok tövébe. Úgy tűnt, az ajtó becsukódik, de az nem kattant be. A kézbesítő letette a festményt a recepciós pult szélére. Jókor a darabászon volt, másfél méter széles, egyhúsz magas. Az asszony semmit nem látott tőle az előcsarnokból. De nekem fogalmam sincs, mi ez az izé, tiltakozott. A férfi kinézett a kép mögül. Csak írja itt alá ezt az átvételi elismervényt, kérem, mondta, és eléje tolt egy nyugtatömböt. Miközben az asszony ezt tanulmányozta, a betűrő lejött a márványlépcsőn, és szólt az ajtón. De hát ez a harcman galériáé, bökött a papírra a nő. Hát persze, bág 14 tizennégy, de mi a nyolc vagyunk, ez a Winkler Bank. A galéria fentebb van. A kézbesítő zavartan elnézést kért és kiment. A portás visszaért az emeletről. Kolléganője nője elmondta neki, mi történt. A férfi bosszúsan felhorkantott, aztán ismét elfoglalta őrhelyét az előcsarnok másik oldalán, és újságjába temetkezett. Délben a Black Hawk helikopter letette Mike Martint a riádi katonai repülőtéren, ott pedig egy kicsi, de reményekkel teli csoport várt rá. Hárman voltak Steve Lang, Chip Barber, és akire nem számított, a parancsnoka Bruce Craig ezredes. Míg ő Bagdadban volt, a Herfordi négyből már két teljes SZS századot irak-nyugati sivatagaiba vezényeltek. Egy tartalékként Herfordban maradt, a negyedik pedig kisebb csoportokban a világ különböző pontjain kiképzési gyakorlatokon vett részt. Megvan Mike? kérdezte Lang. Igen. Jerikó utolsó üzenetét már nem tudtam rádión kijuttatni, de itt van nálam. Röviden elmagyarázta, hogy miért, és átadta a piszkos kis papírt Jerikó közlendőivel. Hát, haja, ebben az utóbbi 48 órában igencsak aggódtunk, hogy nem tudtuk elérni, mondta Bárber. Pazarmunkát végzett őrnagy. Csak egy dolgot, uraim, szólt közbek régezredes. Ha befejezték fel a munkát, visszakaphatom Mike-ot? Leng a papír szeretkét tanulmányozta, és amennyire tőle telett megpróbálta kibogarászni az arab szöveget. Felnézett. Ó, hát persze, miért is ne? és fogadja őszinte köszönetünket. Várjunk csak egy percet, vetette közbe bárber. Mit fog most csinálni az őrnagyával ezredes? Hát gondolom, szundít egyet ott nálunk, aztán eszik egy falatot. Nekem jobb ötletem van, mondta Bárber. Mit szólna egy jó szelet húshoz, sült krumplival őrnagy, meg egy kis lubickoláshoz, egy márvány fürdőkádban, aztán egy nagy puha ágyhoz. Nem hangzik rosszul, nevetett Martin. Helyes. Az embere 24 órára megkap egy lakosztályt ott a helyetben, ezredes, Tudja, az én embereim már csak ilyen előzékenyek. Rendben? Oké. Viszlát holnap ilyenkor, Mike. Feleltek rég. A pár perces úton, amíg átgörültek a Centaf főhadiszállásával szembeni hotelba, Marty lefordította Jerikó üzenetét lengnek és Barbernek. Lenk szó szerint lejegyzett mindent. Na, akkor ez így rendben is van, jegyezte meg Barber. A fiúk majd rárepülnek és eltörlik a föld színéről. Csip Barbernek kellett intézkednie, hogy a lerongyolódott iraki paraszt valóban megkapja a helyett legelőkelőbb lakosztályát, s amikor ez elrendeződött, a CIA embere átment az út túlsó oldalára a fekete lyukba. Martin egy órát időzött a tágos kádban, majd a kifejezetten az ő tiszteletére odakészített szerekkel megborotválkozott és hajat mosott, aztán amikor kijött, a nappaliban már várta a fejedelmi lakoma. Még jócskán volt az ételből, de már erőt vett rajta az álmosság. Csak arra volt érkezése, hogy megvesse a szomszédos szobában a pihepuha franci ágyat, és már aludt is. Amíg ő az igazak álmát aludta, számtalan dolog történt. A nappaliba széprendben odatettek neki frissen vasalt alsónodrágot, pantallót, inget, zoknit és cipőt. Gidi Barciláj elküldte Bécsből a Jerikó titkos számlájára vonatkozó kezelési útmutatásokat Tel Avivba, ahol a megfelelő szövegezéssel elkészítették a szerződés hasonlását. Edith befejezte a munkát a bankban, Kerém őt egy kávéra, és elmagyarázta neki, hogy egy hétre vissza kell menni a Jordániába, meglátogatni a beteg mamáját. Edith ezt meg is értette, de megfogta a férfi kezét, és kérte: siessen vissza, amint csak lehet. A fekete lyukból új parancsot küldtek a Tájfi légibázisra, ahol egy TR-egy kémrepülőgépet készítettek fel arra, hogy Irak távoli északi vidékein további képeket készítsen egy döntő fontosságú haditámaszpontról. Az a megváltozott feladathoz új koordinátákat adtak meg, s most már a Jebel al-Hamrin hegyvonulatainak egy északi körzetét kellett lefényképezni. A századparancsnok tiltakozott a hirtelen módosítás miatt, de közölték vele, hogy a parancsok Jeremiás óhajaként kezelendők. A tiltakozás abba maradt. A tr egy nem sokkal két óra után emelkedett a levegőbe, és négykor már megjelentek az általa küldött képek a fekete lyuk tanácskozásra kijelölt helyiségében. A Hamrin felett aznap felhős volt az ég, és az eső is esett, a kémrepülőgép azonban az ASSARS-2 infravörös és hőérzékelő radarkészülék segítségével, amely dacol felhővel, esővel, jégesővel, ómos esővel, hóval és sötétséggel elkészítette a felvételeket. A fekete lyuk két magasrangú elemző specialistája, BTS-redes, az amerikai és pek százados a brit légierőtől a képek tanulmányozásába fogott. Az egyeztető megbeszélés hatkor kezdődött. Csak nyolcan voltak jelen. Horner tábornok helyettese a kedélyesebb, de éppoly döntésképes Buster Glosson tábornok elnökölt. A két elhárító tiszt Steve Lang és Chip Barber azért volt ott, mert a célpontot ők jelölték meg, és ők ismerték feltfedésének hátterét. Bítit és Pekket annak oká hívták meg, mert tőlük várták a küldött képek elemző magyarázatát. És ott volt még a légierő állományából két amerikai és egy angol tiszt, hogy feljegyezzék a tendőket és gondoskodjanak a megfelelő végrehajtásról. Bíti ezredes azzal nyitotta meg a tanácskozást, ami aztán az értekezlet vezérfonala lett. Van itt egy probléma, uraim, kezdte. Fejtsek ki, mondta a tábornok. A rendelkezésünkre bocsátott információ alapján előttünk áll egy céltérkép, uram. 12 adat, hat a hosszúságra, hat a szélességre vonatkozik. De ez nem szatnabb helymeghatározás, amely a vizsgált körzetet néhány négyzetméterre szűkítené le. Mi most egy egy négyzetkilométeres területről beszélünk. Tehát ez a terület itt van. Biti ezredes a falra mutatott. Csak nem az egész felületet kitöltötte egy nagy felnagyított, szuperéles kép, amelyet a kompjúter jól áttekinthetővé tett, s amelynek mérete 180x180 volt. Mindenki mereven a képre szegeszte szemét. Én itt nem látok semmit, mondta a tábornok, csak hegyeket. Pontosan ez a probléma, uraim. Nincs ott. Mindenki a két hírszerzőre nézett. Végül is ők szállították az információt. Mi az, kérdezte a tábornok megfontoltan, aminek ott kellene lennie? Egy ágyunak, mondta Leng. Egy ágyunak az úgynevezett Babilon ágyunak. Én azt hittem fiúk, hogy maguk az összeset elkapták még a gyártási stádiumban. Mi is azt hittük, most úgy néz ki, hogy egyet mégse. Korábban már találkoztunk ezzel. Valami rakéta lehet, vagy titkos vadászbombázó bázis. Nincs olyan ágyú, amely képes lenne ilyen terhet kilőni. De ez igen, uram. London megerősítette az adatokat. A cső 180 méter hosszú, a kaliber 1 méter. A robbanó töltett több mint fél tonna. A ható távolsága hajtóanyagtól függően elérheti az ezer kilométert. És a háromszög mennyire van onnan? 750 kilométerre. A vadászai el tudják fogni a lövedéket, tábornok úr? Nem. És a Petriot rakéták? Azok talán igen, ha megfelelő időben a megfelelő helyen vannak, és időben is tudják észlelni. Valószínűbb azonban, hogy nem. A helyzet viszont az szólt közben hogy legyen akár ágyú, akár rakéta, egyszeren nincs ott és mi van akkor, ha a föld alá rejtették, mint az alkubai összeszerelőgyárat, vetette fel Barber. Azt egy felszíni roncsteleppel álcázták, mondta Pekszázad parancsnok. Itt azonban semmi sincs. Nincs műút, földút, elektromos vezeték, védmű, helikopter leszálló, szögestrót, sem őrbarakkok. Csak hegyláncok meg völgyekkel szabdalt kisebb hegyvonulatok. Azt nem lehet, szólalt meg lengbátor bátortanul hogy ugyanazt a trükköt alkalmazták, mint Tarmijánál, és a védműveket olyan távol helyezték el, hogy egyszerűen nem fértek bele a képkivágásba? Ezt is ellenőriztük, válaszolt Bitti. 80 kilométeres körzetben minden irányban szétnéztünk. Sehol semmi. És ha csak valamilyen cselle átszázzák, hangzott bár ötlete. Nem létezik. Az irakiak nagy erőkkel védik a fontos támaszpontjaikat. Nézzenek csak ide! Bitti ezredes odalépett a képhez, és egy csoport házikóra mutatott. Ez itt egy falu, közvetlen közelben. A kéményekből füsszál, aztán karámok, a kecskék itt legelésznek kint a völgyben. Van még két másik karám is, de azok nem fértek a képre. Talán kivájták az egész hegyet, mondta Leng, mint maguk ott, a Seyen hegyen. Az egy sereg barlang meg alagút egymásra zsúfolt termek, megerősített kapuk mögött felelte Bitti. Maguk itt egy 180 méteres ágyúról beszélnek. Próbálja csak meg betuszkolni a föld alá, az egész francos hegyet fenekestő fel kellene fordítani. Nézzék, uraim, azt elhiszem, hogy a csőfar meg a lövedéktár a föld alá kerül, de egy ilyen ágyúnak a csövet csak kilátszana, vagy nem? Mindenki újra a képre A négyzetem belül három hegy és egy negyediknek a részlete látszott. Még a legnagyobbban sem volt sehol egy biztos ajtó, egy odavezető út. Ha ez ott van valahol benne, vetette fel Peck, miért nem szórjuk meg az egész területet bombákkal? az bármiféle hegyet rárogyasztan az ágyújukra. Nem rossz ötlet, mondta Bitti. A B-52-esek rá mehetnének, tábornok úr. Az egész területből fasított csinálnánk. Lehet egy javaslatom? kérdezte Barber. Mondja csak kérem, felelte rosszon tábornok. Ha én lennék Saddam Hussein, és egyetlen ilyen nagyértékű fegyverem lenne, biztos, hogy kijelölnék oda egy parancsnokot, akiben megbízom, és utasítanám őt, ha valaha is bombatámadás érni az erődöt tüzeljen. Röviden szólva, ha az első néhány bomba céltéveszt, márpedig másfél négyzetkilométer az meglehetősen nagy terület, a többivel bizony csúnyan elkéshetünk. Mire akar kiukadni Mr. Barber? kérdezte Glosszon tábornok. Tábornok úr, ha az Isten ökle ezekben a hegyekben van, akkor valami rendkívül ügyes fortéja rejtették el. Az egyedüli járható út, hogy százszázalékos biztonsággal elpusztítsuk, ha hasonló fortét alkalmazunk. Vagyis mindössze egy gépet küldünk, ami mintha semmiből tűnne elő, és egyetlen egy csapással telibe találja a célpontot. Nem tudom, hányszor kell még mondanom, csattant fel ingerülten Biti ezredes, hogy nem tudjuk, hol van pontosan ez a célpont. Úgy gondolom, a kollégám a célmegjelölésről beszél, jegyezte meg Leng. De hiszen az még egy gépet jelent, vetette ellenpek, mint ahogy például a bakkanyerek is megjelölik a célt a tornádok számára. A célmegjelölőnek is előbb meg kell látnia a célt. A skádok esetében ez bevált szólt Leng. Persze, az SCS emberei megjelölték a célt, mi meg szétlőttük a rakétákkal. De ők ott a földön, a rakétáktól vagy ezer méterre távcsővel a kezükben feleltepek. Pontosan. Jó ideig senki sem szólalt meg. Maga tehát most azt mondja, szögezte le Glosszon tábornok, hogy embereket kell odaküldeni a hegyekbe, akik majd megjelölnek egy 10 négyzetméteres célpontot. A vita még további két óra hosszat tartott de mindig visszakanyarodtak lengérveléséhez. Először megtalálni, aztán megjelölni, végül elpusztítani, és mindezt úgy, hogy az irakiak ne vegyenek észre semmit. Éjfélkor a brit légierő egyik tizedese átment a helyett szállóba. Hiába kopogtatott a napali ajtaján, így hát az éjszakai ügyeletes beengedte. Bement a hálószobába, és vállánál fogva felrászta a fürdőköpenyben alvó férfit. Uram, ébredjen fel! Várják az út másik oldalán, úr.